«Не сприймай це як образу, Мерлю, але він здається мені єдиним із вашої родини, хто дійсно годиться на роль короля». «Тут не може бути жодних сумнівів», – відповів я. «Але у більшості домів є подібна фігура. Зазвичай кожен дім має номінального очільника, і очільника фактичного має когось для бутафорії та когось для інтриг. Мандру більше подобається залиштунку в атмосфері». «Схоже, у вашому домі він такий не один». Завважив Люк. Я не можу стверджувати цього, напевно. Не знаю, який статус має Дара сьогодні у домі свого батька, у домі Гелгримів, чи в родині Гендрейків по материнській лінії. Але є сенс боротися за владу всередині дому Савелів, якщо саме з цього роду має постати наступний король. Але чим більше я дізнаюся про мандра, тим більшим фарсом здається мені така боротьба. Гадаю, він та моя мати співпрацюють. «Я так розумію, що наступним з вашого роду є ти, а за тобою йде Юрт. Фактично наступним за мною є наш брат Деспіл. Юрт каже, що Деспіл уступить йому першість, але, гадаю, йому просто хочеться так вважати. Не впевнений, що так він і вчинець. Але, за словами Юрта, Деспіл наразі не є зацікавленою стороною». «Ха, гадаю, Юрт просто намагається зайти з іншого боку. Ти надто часто завдавав йому чосу» і тепер він хоче поладити з тобою. Сподівайся, Спекард прикриє тобі дупу. «Не знаю. Мені хотілося б йому вірити. Хоча, звісно, він довго докладав зусиль, щоб це було не так просто зробити». «Припустімо, всі, кого ми згадали, відмовилися від престолу. То в черзі наступний». «Точно не скажу. Але, гадаю, тоді черга переходить до гендриків». «Чорт, забирай!» – проказав Люк. У «Вас там усе перекручено, не згірше, як вам бері, хіба, ні?» «Нічого не перекручено, ані там, ані там. Просто трохи заплутано, поки не вивчив усі входи та виходи». «Зробимо так. Я замовкаю, а ти мені розповідаєш усе, що ще не встиг розповісти. Згода?» «Слушна думка». І я розпочав переповідати все, що знав, перериваючись лише, щоб викликати щось поїсти та попити. Двічі ми робили зупинки, аби відпочити, і тоді я помічав, як сильно втомився. Вводячи Люка в курс справи, я знову подумав про те, що все це мені варто було розповісти рендому. Але якби я увійшов зараз із ним у контакт і спробував йому все це вивелити, він, напевно, наказав би мене негайно повернути до Амбера. А прямий наказ короля я не зміг би проігнорувати, попри те, що я вже теж був мало не король хаосу. «Не наближаємося, трохи згодом повідомила Найда. І я помітив, що стежина розширилася ще і стала майже такою завширшки, як мені й описував батько. Я підзарядився ще дозою енергії, засвоїв її та їхав далі. Минуло зовсім трохи часу, і вона знову проказала. «Ми зовсім близько». «Тобто ось ось на них наразимося», – уточнив Люк. «Можливо». Не можу сказати точніше, зважаючи на стан, Корл. За кілька хвилин ми почули вдалені крики. Люк натягнув повіддя. «Це десь біля вежі», – зауважив він. Вона кивнула. «Вони прямують до неї, беруть її штурмом? Чи захищаються?» «І те, і те, і те. Тепер я розумію, викрадачів переслідували. Вони втікали до укриття, дісталися туди і тепер перебувають там». «Звідки раптом така точність?» Вона кинула на мене швидкий погляд, який я розцінив як прохання надати якесь пояснення, де не згадувалися б надзвичайні здібності Тиги. «Це я застосував спекарт», – відгукнувся я, намагаючись посилити її бачення. «Добре, а може ти ще трохи форсанути, аби ми побачили, на кого нам чекати?» «Може спробувати», – сказав я запитально, скосивши очі на Найду. Вона ледь помітно кивнула. «Я не знав, що тепер має робити, тому просто підживив їй енергію так само, як підзарядив себе якийсь час тому». «Так», – промовила вона, замитши дві. «Корал та її викрадачі, мені здається, їх шість, укрилися у вежі попереду, неподалік звідси. Їх атакують». «Атакувальників багато?» – запитав Люк. «Небагато», – відповіла вона. «Зовсім небагато». Не можу сказати точно скільки. Та «Їдьмо, подивимось», – сказав Люк, і вирушив першим. Далт зрушив із місця услід слід за ним. «Нападників троє чи четверо», – шепнула мені Найда. «Але вони фантоми лабіринту. Мабуть, більшу кількість фантомів він не може підтримувати так далеко від своїх володінь, а ще й на чорній дорозі». «Ах!» – зіткнув я. «Складається непроста ситуація». Чому? Бо маю рідних з обох сторін. Також скидається на те, що фантоми Амбера та демони Хаосу виступають лише агентами. А насправді це сутичка між лог та лабіринтом. Чорт забирай, звісно, сказав я. Справа могла легко загостритися до конфронтації між ними. Треба попередити Люка, що на нас чекає. Але ти не можеш, тобі доведеться сказати йому, хто я така. Я скажу, що сам про це довідався, спромігшись ненацька застосувати нові чари. «Але що це дасть? Ти на чиєму боці? Що нам робити?» «Я не на жодному боці», – сказав я. «Ми на власному боці і виступаємо проти обох інших супротивників. Ти здурів. Немає такого місця, де ти зможеш сховатися, мерлю. Ці сили поділили всесвіт між собою навпіл». «Люко!» Я щойно зондував, що там попереду, і дізнався, що хлопці, які атакують, то фантоми лабіринту. «Та ти що?» – гукнув він у відповідь. «Гадаєш, ми маємо пристати на їхній бік? Можливо, краще, аби лабіринт забрав її назад, ніж двори заволодіть нею, як на твій погляд?» «Не можна дозволити, щоб її використовували таким чином», – сказав я. «Мусимо забрати її в обох загонів». «Я розумію твої почуття, але...» Припустімо, нам це вдасться. Що тоді? Я не полаю бажанням отримати метеоритом по Макітрі або опинитися на дні найближчого океану. Наскільки я розумію, Спекарт не бере енергію від лабіринту чи Логрусу. Його джерела розсіяні тінями. І що з того? Гадаю, він не рівня будь-кому з них, не кажучи вже про двох разом. Ні, але я можу скористатися ним, аби втекти. Вони заважатимуть одне одному, якщо вирішать нас переслідувати. Та врешті-решт вони нас спіймають, чи не так? Може так, а може ні. Маю певні ідеї, але про них ще зарано говорити. «Далте, ти це чув?» – гукнув Люк. «Чув», – відповів Далт. «Якщо ти хочеш злиняти, зараз саме час. Втратити шанс накрутити хвостаєдинарові? <хе> Їдьмо!» І ми поїхали далі, але дедалі не розстав. Та попри це в ньому відчувалася якась позачасовість, що разом із глухістю звуків, разом із тьмяністю навколо створювало дивне відчуття, наче ми завжди їхали верхи на ці звуки і завжди їхатимемо. А тоді дорога зробила поворот. Я побачив у долоні верхівку вежі, і крики стали гучнішими. Наближаючись до наступного повороту, ми притримали коней і тепер рухалися обережніше. Прокладаючи собі шлях крізь молодий гайок. Нарешті ми й геть зупинилися, спішилися, і далі проберелися пішки. Розсунувши останні гілля, що затуляло нам перспективу, ми побачили, що підніжя пагорба, на якому ми стояли, простеляється почорніла піщана рівнина, тягнеться до стін триповерхової сірої вежі з вікнами, прорізями та вузьким вхідним отвором. Нам не одразу вдалося розібратися у живій картині, що розгорталися біля її стін. По біч входу до башти стояли дві істоти в обличчі демонів зі зброєю. Здавалося, їхня увага цілковито зосередилася на сутичці, що відбувалося серед пісків просто перед ними. Не в круги цієї імпровізованої арени я побачив знайомі постаті. Бенедикт безпристрасно потирав підборіддя, Нерік посміхався, силючи навпочіпки. Каїн жунглював своїм кинджелом, перекидав його знову ловив, пропускав крізь кулак, і все це не задумуючись, з блаженним виразом обличчя. Я помітив раптом ще дві демонські постаті на вершечку вежі. Вони нахилилися і дивилися вниз, не менш уважно, ніж фантома лабіринту. У центрі кола Джерар стояв лицем до лиця з воїном із роду Генріків у демонській подобі. Таким же на але кремезнішим. Скаже, це був чинавий власною персоною. Про нього подейкували, що він зібрав колекцію з двох сотень скальпів своїх жертв.